Ви тільки кажіть, хтось з вас мені потрібний. Слухайте мене, лише мусите при цьому сповняти одну важливу умову. Треба вірити і вірити, що вас чують і що станеться по-вашому. Але ж до того треба вміти імітувати пташини чи якийсь там свист, відбивався я. Я був у душі переконаний, що все це дурниці. Черговий карпатський міф який ще не записав відомий на Прикарпатті письменник Степан Пушик. Я почував себе ніякого, та й не люблю, коли мене виставляють на посміховище. А свист, знак голосовий, мій друже, промовив старий, потрібний лише для того, щоб вивести в поле, скажімо, цілий полк підземної худібки. Я вдавав, що слухаю його уважно, а в самого... Шебнула думка, от якби вивести під білий будинок ЦК на Орджонікідзе в Києві Кілька тисяч повзучої братії, отом стався переполох А для того, щоб викликати одну особину, продовжив старий мене наставляти досить лише запаху Досить долонями нагадати, що особина повзуча вам потрібна Гаразд? Я здвигнув плечима, мені якось було незручно що старий так просто роздаровує першому ліпшому свої таємниці. Та чи справді вони дієві? Та чи потрібні вони для мене? Мене своїх тайн вистачає? Ну, ну, не гудьте мене, що тайни лісові розбазарюю. Одному вам. Вам. Бо якщо взялися писати книжки, то повинні найперш пам'ятати, що світ не одновимірний, що він глибокий, Страшно і звабливо шукати в ньому дна, як у душі людській. Стосовно ж запаху гадючого зілля, то... А раптом пригодиться. Спробуйте, коли згадаєте мене. Попри все, старий знахар, мабуть, здогадується, що я не збираюся скористатись його поради. Не збираюся, бо бракує мені глибокої віри в сили зеленої потерухи із зілля, яке нібито полюбляють змії. Він проте не подав виду, що читає мої думки. Він зрештою своє зробив, бо довів мені. Світище повний тайн. Ось вони. А ти вже як хочеш. Або відкривай їх, або проходь мимо. Шкода, звичайно, як пройдеш мимо. На прощання на наш Коїлько перехрестив мене. і Я подебуляв доріжкою вниз. Залишаючи за собою світ і тайну, крихту якої я начебто узяв з собою поміж людей Ні, київських дівчат на царинці нині уже не було І лише зранку видзвонювали у дзвіночки білі хмарки овець, що попасали поміж озбривами сіна Я дивився на білих овечок, на пастушку в кептарику І сумнівався, чи вони справжні чи не міфологічні і чи, бува, не перекинулися в овечок вчорашні київські студентки Тут на верхах усе можливе Здавалося, що більше З плином часу карпатський міф поступово вмирав У мене не виникало й гадки, що в моїй долоні в'їлася зелена потеруха невідомого мені зілля Через запах якого змії начебто вважають мене за свого Правда, десь років через п'ять після моєї зустрічі з Ільком Юрійовичем Цюцяком я разом із дружиною вибрався у наш Горопаський ліс по гриби. Не похвалюся, що це моє улюблене заняття, бо гриб, власне, нипання за ним вишалоплює з голови всякі думки, спогади, вчорашні й давнішні турботи, голова повна лише грибом, бажанням його знайти і більше нічим. Коли сонце підбилося високо, я присів на дубовий пень перепочити. Мабуть, так мало статися, а може, плазуни, худібка підземна, забагла про себе нагадати, бо раптом так раптом почулося шипіння і з під пня висунулася сіра, звиста й блискуча, немов із заліза, викована гадюка. Чи була вона довга? Хто їй так міряв? Я заціпинів на пні, боячись, бодай дихнути. Гадюка переповзла через мою ногу і вже віддалившись від мене на два-три метри підняла голову якусь мить стріляла в мене скляними очима. Через секунду впала в траву і зникла. Потім, наївшись страху, жартував сам з собою, що гадюка, озирнувшись, хотіла переконатися, чи я і є той самий, якого не варто жалити».